Вражено прошепотів хлопчик, і тієї ж миті щось вдарило йому в спину. Він полетів униз, отямився аж тоді, коли завис, вчепившись руками у корінь, що вилазив із землі. Кричати він не міг, бо щось йому перехопило віддих. Порушена земля сипалася на нього. Колос не побачив малого колокрениці, тільки калина хиталась, наче хтось смикав її зі споду за коріння, а шептом не квапом спускався до річки. Колос бачив тільки його спину. Калина здригалась, малого не було ніде видно. Хмара з чорним крайчиком заступила сонце, Колос побіг. Малий висів на корені, і земля шурхотіла, осипаючись у воду. Його очі були великі і темні. Малий мовчки дивився, як колос нахиляється і простягає йому руку. Але він не міг випустити корінь, бо тоді упав би у воду. Тоді колос нагнувся ще нижче і вхопив малого під пахви. За хвильку хлопець сидів на траві під калиною, тримаючись за шматок кореня, відірваний колосом разом з ним. З долонь сочилася кров. Колос подав йому два листки подорожника. Малий глянув на нього ясними, блакитними очима. Страх виникне у ньому пізніше, вночі, а тоді можна буде вкритися з головою і думати про маму. Навіть якби я не знала, що це круцю, все одно відчула б щось, Незвичне в появі великого чорного птаха на стежці. Вбогі кущі шипшини розбігалися до пагорбків. Верес гнувся під вітром, а Круцьо перепинив нам дорогу. «Ти хочеш щось нам повісти, пташку?» – спитав Віктор, а Круцьо подивився на власні ноги і відвів погляд у бік. Птахи дивляться зовсім інакше, як ми. Птах різко змахнув крильми і пострибав, коли ми наблизились до нього. Віктор зблід і різко сказав, «Я не знаю їхньої мови. Нам нема чого робити в цій пустелі. Якби ти знала, як мені боляче усвідомлювати, що ми тут чужі, бо не можемо порозумітись з ними. Ми беззахисні, глухі, сліпі. Хіба ми так часто буваємо в лісі чи в полі? Людина мусить всюди себе чути, як вдома. Цей світ надійніший, ніж той, з якого ми прийшли. Але досить позбавити нас електрики, газу чи води, і ми здичавіємо. Все довкола себе перетворивши на руїну. Може, круться тут випадково? Може і ні. Підемо до річки. Вона має бути за тими пагорбами. Вона тече з незайманої землі і впадає в незайману землю. Ми сядемо і будемо чекати. Річка плив тиме, і ми теж будемо плисти разом з нею. Та й тобі треба спокою, щоб рана зажила. Я приклала подорожник. Бачиш, я трохи знаю цей світ. Ми жили в селі і повернемось туди».